Самогубство закоханих на острові Небесних мереж Розділ 12, частина 1. Мої зустрічі з Мар'яною відбувалися тільки в місті. Ми гуляли, сиділи на лавках і не заходили до кнайп. Замкнутий простір, здавалося, її дратував. І в ті рідкісні випадки, коли мені таки вдавалося її затягнути до каварні, ми перебували там не більше, як півгодини. А коли нам хотілося випити – Топили вино з пляшки на лавці. Якось вона поцікавилась. «А чому б вам не запросити мене до себе додому?» Я подумав, що вона жартує або бере на понт, просто аби покепкувати. Бо досі, коли я намагався її заманити до хати, тільки відмахувалася. «Ой, це так далеко!» А тому відповів якомога байдужішим тоном, даючи, наче ця пропозиція мене зовсім не захопила. «Я ж мешкаю так далеко, аж у винниках. Я не певен, чи ти отримаєш велике задоволення, помандрувавши туди. Мушу ж я колись побачити, як живий герой моїх дівочих снів?» «Перестань кривлятися». «А я не кривляюсь». «Ви справді мені кілька разів снилися, до того ж переважно тоді, коли ми ще не були знайомі». «І яким я був у снах?» «Зануда». «Тобто майже такий, як у житті». «А тепер кривляєтесь ви. У снах ви, як несподівано, з'являлися, так само несподівано іщезали, нічого не пояснивши. І тоді я вас шукала, але намарно. Що б це могло означати?» «Я не розуміюся на снах і не надаю їм особливої ваги. Одного разу мені приснилося, що ви мене везете в Америку. А коли ми сходимо з літака, я вже вас не бачу. Натомість мене обступили якісь люди». Під'їжджає авто і забирає мене. Я опиняюся у лікарні, і там я вас бачу знову вже в зеленому одязі. І всі лікарі в зеленому, світло-зеленому. Вони спрямовують на мене яскраве світло, і я прокидаюсь. Але прокидаюсь уві сні, продовжуючи спати. І тоді мене охоплює страх, бо насправді я прокинутися не можу. Я скрикую, зриваюся, і тоді нарешті прокидаюся» і мене заливають сльози, що все це був тільки сон. Що ж там було у тому сні такого, за чим ти могла плакати? Не знаю. Інколи так буває, що сон розчулить, і в перші хвилини після пробудження тебе гортає лагідний смуток. А потім усе минає. Потім уже й не згадуєш те, що наснилося. Хіба з вами таке не було? Було. Я навіть якийсь час клав біля ліжка папір і олівець, бо в снах я бачив чудові сюжети для творів, але коли я їх уночі записував, то вранці виявлялося, що це абсолютне безглуздя, і тоді я перестав класти біля ліжка папір і олівець. А я записую сни. Звичайно, не всі, а лише найцікавіші. У мене вже їх назбиралося кілька сотень. Недавно мені наснилося, що я комаха, я сама не скажу, але з барвистими крилами. Літаю собі над квітучим лугом. Сонце медом пахне, аж дух забиває. А я пурхаю з квітки на квітку, тішуся. Потім, коли прокинулася, то розплакалася. Мені так шкода стало, що я не безтурботна комашка. Так ніби в тебе життя складається із самих турбот. Вона зиркнула на мене з деяким роздратуванням, Мовби я її чимось образив, засумнівавшись, що вона може мати якісь проблеми. І тоді мене вперше навідала думка, що не все так гладко в її житті, як це виглядає на перший погляд. Щось є, що її турбує, і від чого б вона радо заховалася, вибравши долю безтурботної комашки. Я приїду до вас. Вона хвилько подумала і додала: Завтра, пополудні.